Ciao. Grazie dell'invito. Sono Anna Chiara e insieme ad Andrea sono la libraia della libreria pugliese Licchelac. Qui a Licchelac siamo un po' dei piccoli grincho, quindi non sorprendetevi se i nostri consigli di lettura non saranno esattamente quello che ci si aspetterebbe in questo periodo. Eh, abbiamo scelto però con cura, secondando un po' il nostro lato oscuro. I tre titoli selezionati sono un romanzo, un albo illustrato e un fumetto. Fino all'inizio di Alessandro Busi è una novità appena sfornata dalla casa editrice Piedimosca ed è un romanzo che si divora in un attimo per il ritmo stupendo che ha. Parla di due persone in fuga in un presente un cronico in cui dopo l'11 settembre gli attentati si sono un po' diffusi come un virus e queste due persone sono chiuse al buio, si scoprono attentoni e letteralmente se la fanno sotto. È un libro perfetto da leggere la sera della vigilia, no? L'ho illustrato invece è uscito un paio di anni fa, ma rimane uno dei nostri preferiti. Sto parlando di Nello spazio di uno sguardo di Tom Woma, edito da Terre di Mezzo. La giuria del Bologna Ragazze Word l'ha definito un'autentica poesia visuale e noi siamo molto d'accordo. In sostanza è la storia di una vita intera raccontata solo per immagini e soprattutto per punti di vista. Hugo Mai, infatti, gioca un sacco con lo sguardo, spostando continuamente l'attenzione dall'insieme al particolare. È un libro veramente imperdibile. E per finire vi consigliamo un fumetto che è quello che in questo periodo natalizio leggeremo insieme alle persone che fanno parte di Corpora, il book club che conduciamo insieme al collettivo Cit e agli amici di Stato. Cercateci su Instagram per saperne di più. E sto parlando dell'unica voce di Tiziano Andri che è edito da Poco Nino ed è un libro per parlare di corpi e di marginalità e mi sembra perfetto in una giornata come questa in cui eh, è giusto citare anche Belux che di margine ha parlato in maniera incredibile nel suo elogio del margine. Quindi alla fine questi tre consigli in realtà sono diventati 4 e direi che è abbastanza e grazie ancora per lo spazio e abbracci dalla libreria Il Che lac. Buona lettura.